Ja kiitos, että sinä ohjaat vaikeatkin asiat parhaimpaan päin. Ole ylistetty ja kiitetty, että meillä on sellainen seuraaja, meillä on sellainen avu, auttaja kaiken matkaa, että me ei koskaan kuljeta yksin. Kiitos Herra Jeesus Kristus, läsnäolostasi meissä ja meidän kanssamme. Kiitos Herra, mitä olet tehnyt sisarelle tämän loman aikana, siunannut monella tavalla. Kiitos, että teet sitä edelleenkin, Herra. Amen. Ja Herra, tuo, tuo kaikki rukousaiheet, mitä eri aikoina jättää tuonne meidän rukouslaatikkoon, pieneen arkkuun. Niin kiitos, että saamme nekin tuoda sinun eteesi. Ja me tiedämme, Herra, että silloin kun ne on jo kirjoitettu ne laput, niin sinä tiedät ne asiat. Ja kiitos, että... Me saamme uskoa, että sinä siunaat ja johdat nekin ar asiat parhaimpaan päin. Aamen.